Zato je Poslanik sallallahu alejhi ve za ova mjesta ove lokacije i destinacije lijepo kazao inna habbal biladi ila llahi masacidha najdraža mjesta Allahu što postoje na dunjalu ku džamije najdraža i mi se nalazimo u tim mjestima nije šala naći se na mjestu koje Allah voli Onda je to ljepota koju samo može prepoznati duša. To se okom običnim ne može vidjeti ni doživjeti. Pogotovo kada znamo da na takvim mjestima gdje se ljudi okupljaju da slušaju Allahovu knjigu kako bi riješili dunjavlučku brigu, da slušaju Allahovu knjigu kako bi slijedili Allaha i njegov poslanik, ali i salam, ukoliko dođu na takvo mjesto da bi jedni drugima citirali Allahove ajete i tumačili, onda oni dobijaju ono što niko drugi ni na jednom drugom mjestu ne može dobiti. Ni na koncertu, ni na stadionu, ni u kući, ni iz predkuće, ni u shopping centru, ni na fakultetu, ni na univerzitetu, niti bilo gdje na kojoj drugoj logaciji na svijetu. To je jedino ovdje. I zato budite sretni što je vas Allah odabrao u ovu svoju deputaciju, reprezentaciju koja dobija svi drugi ukoliko ne budu slavili Allaha, njegov poslanika, ali i salam, i ne budu se pridržavali džemata, džaba im ova dunjaluška plata. Oni će otići u džehennemska i za džehennemski vrata. I zato budite sretni što se izabranici I što je naš poslanik sallallahu alaihi ve sellem naš lider i vođa ko uzme drugog vođu ne može doći do pravoga cilja jer nikoga Allah nije zadužio da bude vođa ljudima nakon svih poslanika 315 poslanika i 124 hiljade vjerovjesnika zadužio je narode koji će doći nakon njih samo se jednim poslanikom koji se zove Muhammed ibn Abdullah Muhammed Rasulullah sallallahu alaihi ve sellam i on je zadužen da vodi sve ljude i muslimane i nemuslimane i bošnjake i srbe i hrvate i palestince i engleze i francuze i taoiste i fašiste i komuniste i sekulariste on je zadužen za sve i zato je njemu Allah naredio kul. Allah kaže, reći Muhammede, ya eyyuhennasu, inni rasulullahi ilaykum jami'a, o ljudi, ni rekao o Arabi, ni rekao o Qureyši, ni rekao muslimani, ya eyyuhennasu, o ljudi, o ljudi, svi, svi, bez isu inni rasulullahi ilaykum jami'a, Ja sam svima vama Allah upozlani. Nema opravdanja više, ni za kršćane, ni za židove, ni za fašiste, ni za komuniste, ni za Srbe, ni za Hrvate, ni za Amerikance. Niko nema sutra opravdanja jer su dobili poruku od Allaha Želešanu, a danas ove mreže koje su drugi pripremali da te, u te mreže uhvate druge, ove društvene mreže, mislim na njih, One su idealna prilika da u svaku kuću uđe lijepa Allahova vjera i svaki ajet i svaki hadis i onda će sutra svi odgovarati jer su imali u svojim kućama svakodnevno, čim uključe kompjuter, čim uključe televizijske aparate, ah babu i brate, imali su prilike da vide, dakle, poruku Islama i ono što Allah Želešanu traži i voli. Zato je poslanik alaih salami kazao, neće nastupiti smak svijeta Neće nastupiti smak svijeta svedok Islam ne bude ušao u svaku zemlju. I danas nemate zemlje na svijetu, da nema muslimana. U svaki grad, u svako selo i u svaku kuću. Sad zased ušao u svaku kuću putem interneta, putem medija, putem televizije koja htjela ili nehtjela, želijeći zlo islamu, često vidite i muslimane nazivajući lošim imenima, ona već pronosi simbol islama, makar i napadala. Tako da niko ne može sutra Allahu se pravzati, mi nismo znali da postoji neki islam, da postoji Allah da postoji Rasulullah, da je Rasulullah posljednji Allahu poslanik, da su muslimani umet koji treba da predvodi ovaj svijet, a neki drugi koji žele samo Dunjaluk, jer ovaj svijet nije naše stjecište, nije naše mjesto, nije naše boravište. Ovaj svijet je samo ono što mi prvo radimo i činimo. To je djetinstvo naše, a sav ostali period zrelog doba i onog pravog doba i najduljeg doba, Ide kroz Kabor i Kaboristan, onda ide sutra na sudnji dan, ide džennet ili džehennem, džehennem koji je plah. I teško li se onom ko u njega dođe. Džehennem ukoliko čovjek kao nevjernik ode, nikada iz njega izaći neće. Džehennem koji je vječan. I Allah kaže za njega, Thumme la je mutu fiha vola jahja. U nema ni života ni smrti. To je džehennem. Nema života. Zato što goriš u vatri. Nema smrti, ti bi se ubio. Nema samobistva u džahnemu, da znate. Samo moraš ovdje da učiniš, ali zato ćeš doći na pravo mjesto gdje treba. Jer Allah sve prati, sve vidi. I ima registratore koji bježe, koji prate. Donose mu izvještaj i ti će sutra doći pred Allaha. Summe la jamutu fiha wa la jahja. U njemu nema ni umiranja, ni smrti. Nema umrijeti, a nema ni života neman ni života kakav je život ako goriš jedino Allah ulašava ono kad izgori koža pa kad dobro obgori onda Allah ponovo stvara novu kožu u džehennemu i ponovo gori istim bolom boli ali bude Allaho rahmeti čak ne džehennem lije time što će mu malo dok obgori koža biti za neku što mi rekli jotu lahše ali će vječno boraviti I nema smrti, ne može se ubiti. Nema nože da prežiš grkljan. Nema ga, jer sve u džehennemu se istopi. Nema konopca, ima se u džehennemu istopi. Razumijete? Jedino što moraš da jedeš, to su pomije što jedu svinje, hrane za svinje i imaju, kao što znate, ono granje, trnje koje u grlu zapne, pa niti može da progutaš ga, niti ga možeš izbasiti, a od vode i tešnosti kada... Toliko bude vruće u toj užarenoj vatri koja je 69 puta kako definira naš poslanik Mohamed sallallahu alaihi wa sallam je opasnija, oštrija, rigoroznija i teža i gora od ove naše dunjaluške vatre koju mi palimo na ovome svijetu. Pa probajte samo. Ko i misli da može da trpi džehennem i koji radi i grijehe, neka samo sjedne na ovu našu peć ovu furnu koju mi zimi potpaljujemo, neka samo jednu minutu sjedne pa nek vidi koji je to azab, koji je to bol i šta donosi ta vatra. A džehennem je opasniji, oštriji, žešći nego ova vatra za 69 puta. <laughs> Kako ćeš to pretrpjeti? Ima li neko da smije da dođe do džehennema? Ima li neko da rizikuje da dođe do džehennema? Ako nema, ljudi moji, Hodite ovamo, hodite na mjesto koje Allah voli, hodite u naše džamije gdje se Allahovo ime spominje, hodite u džamije gdje dolaze meleci, braću moja draga. Šeitan je zaokupio ovaj dunjalu kao što vidite. Ovo je ovo su dan iskušenja, svaki dan donosi sve veća iskušenja, a ta iskušenja šeitan vrlo mudro i perfidno provodi, jer je on stari maher, on niti ore niti kopa niti radi druge poslove. Njegov jedini zadatak je da zavodi ljude, da ih odvodi od pravoga puta. Zato vidite velike ljude, učene ljude u svijetu koji su pomahnitali danas kao, sa svojim izjavama, sa svojim strategijama koji žele da unište druge nacije, druge narode, za ne vidite da šeitan ni uzeo kao djecu i s njima se igra, zato što oni nisu shvatili Allahu vjeru, zato što oni nisu shvatili smisao svoga života. Nas Allah nije doveo na ovaj svijetnica, spustio na ovaj svijet da se ubijamo, da se tučemo, da jedni drugije za uši vučemo, nego nas je Allah poslao na ovaj svijet da njega spoznamo i da druge ljude s kojima se susrećujemo o njemu poznamo. To je Allahov koncept koji on spustio preko Kur'ana i preko svoga miljenika i poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Zato, braću moja draga, nema šanse da to bilo ko svati ko nema Kur'an kao svoj princip i ustav. Nema šanse. Bez obzira sve fakultete završio, univerzitete i sve profesore oslušao, svi su krnjavi. I onaj koji sluša je krnjav i oni koji mu govore koji ga poučavaju su knjavi. Nas poučava ona i koji nije krnjam. koji dobij oznanje od najznanije, najbolje koji sve mogućje, koji s se zna, koji nikada nerijješi, koji se radi, pomjeri, fe kad derehu tak dira i koji je čita v kosmosi do njahalog, stvoju u pomjeri. Od njega dobija znanje i to preko meekaži brila, koji nerijješi, Natebreni jeg mleka. I mi učimo od onoga koji uči od Džibrila, a ono da Allaha donosi objavu. I nema greške, nema griha, nema propusta, nema nema defekta, braćo moja draga. Ko svi drugi su defekti. I za kojim god kreneš, skrenut ćeš. Za kojim god kreneš, skrenut Zapamti me dobro. Nema veze kako se zove, Kako čal mu nosio, šta radio. Ako ne bude striktno slijedio Allahovu knjigu, slijedio sunnet poslanika sallallahu alaihi wasallam i onu ulemu koja je kroz istoriju u zdravim generacijama iznijela, donijela, pravilno razumjela šarijatsko učenje i lijepo znanje i nama dostavila. Kogo drugačije nastupa, on mora da skrene. Jer šeitan takve vodi, šeitan takve zavodi. Iako se nama nekad pričinjava da smo mi u pravu. Ko ima pravo da kaže da je u pravu ako nema potvrdu od onoga koji jedino nama pravo daje? A to je Allah. I zato je poslanik, alaih salam, dobio od njega uputu. I za njega je rečeno da je Hatemu Nabijin. On je zatvorio u kružnicu i poslanika, a to je spečat. To je taj muhur koji je poslanik, alaih salam, Završivši svoju misiju, udario i to je ta verzija Allahove objave koju Allah jedino priznaje na ome svijetu i zato kaže kogod dođe sa drugom vjerom osim Islama, ona mu neće biti primljena i on će biti Minal hasirin od gubitnika, od džahenemlija, od stradalnika. I braću moja draga, vi ne možete shvatiti koliko ste vi sretni što vi vjerujete u Allah, ljudi moji. Allahami, vi niste ni svjesni. I svjesni vi niste te ljepote koju ćete tek zadobiti. I neko misli tu je daleko, nije. Vidjet sutra kad nas razbudi onaj sur iz Rafilov, kada pune u svoju trubu, vidjet kad budemo ustajali iz zemlje, goli i bosi, bezodjeće, svi jednaki. Nema Čamil bogati i šačir siromašni. Nema. Biznismen ovaj, političar onaj. Svi goli i bosi, kao od majke rođeni. I trijesemo sa sebe prašinu. Videćete. ćete. Ali nećemo gledati udruge. Nećemo gledati da su oni goli i bosi. Svako će se zabrniti za sebe kada je poslanik, ali se to pojašnjavao, a zreti, a iša, zači će ono ga pita, Allaho poslanit kako ćemo biti proživljeni posi i goli, ponaz muško i žensko zajedno, pa goli. A on kaže, ejmo, a iša, niko, nijukog tada neće gledati. Svak će gledati samo sebe da spasi. Samo sebe da spasi. Zapam ti ovo, brate moji, cijenjena na sestro. gledajte koliko mi drugo gledamo ko gleda u sebe da sebe spasi, da se već pomalo za onaj svijet priprema. Nego vidjeli ste, čim sjednemo, odmah pričamo o drugoj osobi, trećoj, koja nije s nama. Čim sjednjaš, kaže, svidi onoga, i odmah o njemu. Ode si Toliko mahana mi imamo, pa možemo sebe popraviti. Ne možemo sebe čovječe popraviti, mi govorimo o drugima, isto kao naš svijet što kaže, svidi oni je svedi oni što radi, kako se oni ubijaju nemoj ti ubijat svoga brata ne mislim oružjem, ti ga ubijaš nekada drugim sredstvima, da mu kažeš da je ovakav, da je onakav, da je džehenemlija eto ti ga već guraš nemoj ga, on, onako ima neki grije daj ga odagnaj od tog grijeha pa jedan asab koji je malo popio alkohola pa ga bili osudili a poslanik Ali Selam kaže nemojte ga dirati, on voli Allaha i njegovog Resulullaha, nemojte ga dirati nemojte šeitanu pomagati nemojte Ako je malo i pivo mlađenu bio, pa pusti ga neka se popravi, pomozimo da se popravi. Svako ima od nas neki hajr u sebi i treba oživljavati hajr kod ljudi. Nema čovjeka da nema lijepu osobinu. Pa ako vidiš ono pašte uginulo, var kaži, vidi kako su mu lijepi zubi, ne može gledati samo na tijelo koje se raspada. Taj primijeti nešto fino, pozitivno, lijepo kod njega afirmativno. Mi svaki ko svog brata samo primjećujemo ono što ne valja. Da ima milion dobrih osobina, niko to od nas ne vidi. Čim vidi nešto što loše, kaže. Vediš ti njega. To je naš problem. I onda oni kažu, oni se ubijaju. Pa čekaj, mi ubijamo jedan, drugi je moralno. Moralno ubijamo. Poslanik Alehi Salam kaže, kako pransi, imam tirmizi u svome sunenu, kaže, poslanik Alehi Salatu Veselam jedne prilike najšao pored Kaabe, pa je stao zadivljen i gledao Kaabu, isto... Ovi naši lijepi bošnjaci kad dođu tamo i prvi put vide kjabu i ti vidiš one naše ljude i žene stanu i plaču. Ne mogu da vjeruju da su došli do te veličanstvene zgrade koju je Allah u svojom kuću, možete misliti, pred Allah kuću, da dođu, da dođu pred njegova vrata. I stanu oni ljudi i žene kad odete s njima na umrnu na hađu i stanu i izgubaju se jednostavno. Više on ne zna ni za oca, ni za majku, ni za brata, ni za sestru, ni žena za muža, ni muž za ženu. Oni gledaju i kupaju se u suzama od radosti što vide tu kuću. Nekje godine kad smo bili na hađu Hafiz, doktor Safet Halilović i ja i gore nas pratu kad smo Tavafili, pa završili onda smo stali malo eto, da gledamo u kjabu, da uživamo i da učimo dove... Kad smo mi pogledali, vjerujte, ja sam se zastidio jedne žene po iz Egipta, nismo je pitali, ona stoji gore na onom spratu iznad Keabe i mi smo učili dove i gledali, moli, razgovarali i kad god pogledamo ona je digla ruke, gleda u Keabu, kod nje suze ne idu, one teku kao rijeke. Dva sahata, ja ne znam... Koda, koda je ona cisternu sa sebom donijela suza, toliko ona suza imala. Ja se stidim pred tom ženom, koliko je ona ljepote doživjela u toj kabi. One, braći moja, ne suze oči, nego teku stalno, neprekidno, dva sahata smo mi stajali, mi smo otišli, nismo mogli dočkati. Malo pogledaš nezgodno, tuđu, ali vidi ženu, ona plaće I to da plaće, da ono, komi, mi, za suzim očima, nego suze idu, da one idu, ko suza, pa jedna za drugom, pa ona dočekuje onu drugu suzu, razumijete, kap. ovdje su potoci suza, lami. I mi smo to gledali, nismo mogli više doći toliko, onaj, više me zadivila ta žena ne, ne nego, ne znam, bilo ko na Dunjaluku, kad ona ima takvu snagu da gleda keabu dragu i da uživa u toj ljepoti. I ona svoje grije kaje, ona se Allahu obraća, ona se njemu odala, ona se njemu predala. I dok mi to ne uradimo u životu, vjerujte, nema salameta ni ovom umetu, niti bilo kojem drugom čovjeku na svijetu. Jer nema bez predanja Allahu, zato je svaki poslani govoruo o nahnu lehu muslimun. I mi smo njemu muslimani, mi se njemu predajemo. do se njemu ne predamo, njemu ne odamo, njemu sve svoje, jade ne iskažemo, ne jedni drugima. Mi se jednim drugima stalno jade i iskažemo. Allah u iskažemo, pa će vidjeti kako Allah preko mene ili njega upomaže. Ne skiraj se. Allah će nas mobilizirati jer On je svemoćni, sve zna, sve vidi, sve čuje i kad On naredi, kad On udahne in nadahne svakog od nas, mi ćemo realizirati ono što ti nisi mogu da realiziraš, a zato se ne prijavi meni, jer nije to adresa, ja ne dajem snagu, jer možeš, kad se meni prijaviš, ja iz momenta da preselim na onaj svijet, pa se džaba prijavio, ne mogu ti pomoći. Ali pomaže onaj koji nikad ne umire, koji uvijek ostaje i opstaje, Allah svemoćni i svemogući, njemu se treba obraćati, braću moja draga. I zato kad vidite tamo onu omladinu, Na Seždi, za vrijeme Ramazana sam bio na umri, vjerujte, neke godine. Mladjić jedan nema 20 godina. Ne znam iz koje je zemlje. On je toliko plakao na Seždi, kad smo mi ustali sa Seždi, to su lokve suza. Čitava jezera suza. Koja je tu odanos, koja je tu predanost, Kako da mu Allah ne primi dobu kao ono sude s imam kod harema kad one dove u posljednji deset dana Ramazana pa kad kaže Allahu naš, Allahu moj evo mi smo ispred tvojih vrata uzeli smo se za tvoj ogrtač za tvoj plašt pa kako ćeš nas pustiti a da nam ne oprostiš a onda miliju ljudi zajeca i zaplaće i videćete te dove će stići brojne dušmane samo čekajte Jer Allah je strpljiv. On je sabur. Onaj koji trpi. Ali neće dugo trpiti ovaj zulom koji imamo u svijetu. Ova iskušenja koja on dao da nas iskuša, ali je dao i drugima da njih iskuša zato što nas kušaju sa ovim iskušenjima koje imamo danas u čitavome svijetu. I zato se ne skirajte, braćo moja draga, samo treba da imamo vjeru u svog gospodara. Jer mi da imamo vjeru, vjerujte, drugi bi drugi bi padali na zemlju one svješćeni pred nama, Allahami samo da imamo vjeru Omerovu da imamo vjeru Osmanovu, da imamo vjeru Alinu da imamo vjeru Ebu Bekrovu nego smo mi napustili svoju vjeru mi smo preuzeli vjeru drugi mi smo preuzeli adete drugi, običaje drugi život drugi, što smo drugi preuzeli braći moja draga to sve pomiješali, bućku riš napravili ne može u nas jedna čaša meda na kilogram drugih stvari ne može, nije to med ljudi moji Med, pravi, šarijat je ono što je donio Allah, njegov poslanik, ali i salami kad budemo ponosni sa Allahom, sa Kur'anom, sa poslanikom, ali i salam, vjerujte, ovi sve će biti kao male mace, nama će se umiljavati, sve dotle dok ne bude, nema šanse, žaba milijarde, 700 miliona muslimana, kao što kaže poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, takva će iskušenja doći pa kaže, narod će se naklatiti na vas, kao što nalete ljudi, puno ljudi na jedan obišnji tanjir ili sahan jela. Pa će da ga razgrabiti. Ashabi kažu, Allaho poslaniće, to znači, kako pronosi, imam Ebu Davud u svome sunenu, hadijeskoj ocjenj kao vredosljan, kaže, ashabi pituje, Allaho poslaniće, će to u na nas biti malo? A on kaže, ne, vas će biti puno. Ali ćete imati vehn u svome srcu. A pitaju ga, šta je to vehn? Allaho poslaniće, A on kaže, to je hubu dunia vakarahije tulmeuti. To je ljubav prema dunjaluku, prevelka ljubav prema dunjaluku vakarahije tulmeuti i bojazano smrti. Ljudi se boje smrti, kod je to avet? A smrt je samo početak drugog života. Kao što kaže Ragibes Fahani, kada sutra umrem, kaže on, pa ste dobro, braći madrade, onaj ko je svjestan Kako iznosi stvarno? To u stihovima govori. Pa onda su preveli naš jezik. Pa kaže, kada umrem i kada me polože na tabut, nemoj reći šteta, šteta. Veća je šteta kada se mlijeko pokvari. To je veća šteta. Nijem kada me ne polože na kabor. <laughs> Jer zato što on ide u drugi, u bolji svijet. Vijernik smatra da je ahiret, kako Allah kaže, jer to Allah kaže, on je bolji, i vječan je. Voda se na dunjalu. Prema tome, ako ti je tamo bolje, što onda plačeš? Što onda jadiš? Što onda kukaš? Što je problem? čemu je problem? Smrti? Ko je obolam smrti? Pa ti, kad dođeš do smrti, tebe onda lijepi melek prti i vodi te u... Te ljepote džennetski ako se musliman ako nisi teško li se tebi. I zato ko treba da kuka? Pa onaj koji nije koji nije džennetlija, koji nije džennetski sahibija, koji neće sutra biti vlasni dženneta i ti ljepota, a ne može čovjek doći do džehennema ako je musliman. Zapamtite. Jer muslimanu nema mjesto u džehennemu njegovo mjesto u za uzmu kako kaže poslanik Ali Isalam, židovi kršćani i drugi koji nisu Allaha ispravno, iskreno, dakle, originalno obožavali, slavili i hvalili i kaže imam šafija, na drugom mjestu Omer im. iz kaže nikada nisu čuli ni doživjeli ljepši hadis nego kada je poslanik Ali Isalam rekao da svaki čovjek ima u Džennetu i u Džehennemu svoje rezervirano mjesto pa u džehennemu kada je židovi i drugi nevjernici zauzmu mjesta muslimana. Nema za muslimana tamo mjesta. Zato nad muslimanima nema ni smaka svijeta. Džaba se bili prepali ljudi na godine kad su rekli 21. decembra po učenju maja i neki njihovi tamo smaja, da će doći do smaka svijeta i da će svehelać otići. Razumijete? Hehehe. A ne mogu muslimani, jer ko je muslimani vjernik, on neće doživjeti smak svijeta. To je poslanik, ali se vam nije ponajavio. Kaže da će se smak svijeta smak svijeta je dogoti samo na najgorijim ljudima, znači čafirima, munaficima i ostalim, jel tako, ljudima koji nisu zaslužili Allahu milost. A šta će biti svijenicima? Allah će im uzeti duše pred sami smak svijeta. I to kaže kako će im uzeti duše tako blago, lijepo, drago da neće ni osjetiti. Jer će punuti vjetar iz pravca današnjeg jemena, kaže poslanika, ali salam, već doslovnom hadijskog imam i Buharija i Muslim, postaće jedan povjetarac. Nije to vjetar, nego povjetarac. Jer vjetar kad ono krene, kaže islamska olema, svi se boje da neće počupati krov, da neće oboriti na njega šta god kad vjetar ono fino zapuše. Ne, nego će to biti povjetarac. A povjetarac je ono kad ti se malo iznojiš i bude ti ono vruće, a ono povjetarac malo blago puhne. I ti osjetiš neku ljepotu i milinu kad te dodirne Taj povjetarac. E taj povjetarac kao povjetarac je ići iz pravca, iz pravca Jemena na sve destinacije, lokacije na svijetu i gdje god bude musliman vjernik, on će mu lagano doći sa tim povjetarcem i Allah će mu uzeti dušu. Slanika Lisana u jednom hadisu kaže kao svila da te dotakne. svila je najljepši materijal kad te dirne, ono baš ti blago bude po licu, negdje ne smijete. Drugi materijal koji je malo grub kad te zadirne, ako imaš neku, ne znam, ranicu, on će te malo zakačiti pa će te možda povrijeti. Ali svila neće, vidjeli ste, ona kad najedje na tijelo osjećaš ljepotu. E, on će biti kao svila dakle kad te dodirne. I samo osjetiš dodir ljepote i tebe više nema. I nemaš iskušenja. Nemaš tog haosa, nemaš tog najgore, najstravičnijeg, najžešćijeg, najmučnijeg, dakle, tog svemirskog i kosmičkog događaja i fenomena koji se desite, on se dešava samo i desite se na najgorijim Allahovim stvorenjima, a to su oni koji nisu bili u džamijama, oni koji nisu bili na seždi Allahu, oni koji nisu znali za Allahu vjeru i zato kažem, braću moja draga, ova iskušenja kroz koja mi prolazimo. Allah hoće da nas pripremi za tu ekipu koji će imati svilu, koji će imati povjetarac, koji će umirjeti sa dinom i Allah želi kroz ova iskušenja koja mi imamo, kako nas upoznaje poslanik sallallahu alihi wasallam, da nas izvuče, da nas spasi. I zato mene nekad malo nerviraju brojni ljudi, pitaju šta je ovo? Samo se dešava muslimanima. Pa u Palestini, gdje su ljudi fini, izginuše. Pa u Čečeniji, pa ranije u Bosni i Hercegovini. Pa u, ne znam, Eritreji. Pa onda u Iraku, pa u Siriji. Ama ljudi moji, koga Allah voli, on ga je stavlja na iskušenja. Man yuridillahu bihi hajiren, ju sab minum. Kaže poslanik, ali i slanakako prunosi Buhari, a je muslim. Kome Allah želi, dobro stavi ga na iskušenje. Zašto? Da pobjediš to iskušenje sa svojom trpljivošću i sa vjerom, pa da onda budeš siguran džennetlija. Jer treba napuniti ljudi džennet. A treba napuniti džehennem. Ko će napuniti džehennem? Oni koji ne vjeruju. Oni koji ne djeluju prema Kur'anu i prema sunnetu. A koji će napuniti džennet? Pa oni koji Allahu padaju na seždu. Pa makar bio jedno vrijeme ispaštao, on će doći, jer svi će doći u Allahovu lijepu lijepu baštu koja se naziva džennet i gori musliman, zato nemoj da mi diraš muslimana koji god je musliman, ne diraj ga on je bolji od najboljeg čafira, zapamtite dobro kod Allaha, kod Allaha drugo je, nama može neko pomoći da ne bude, to je drugo, ja govorim o tome je da on bolji, zašto? Zato što će on biti sutra tvoju komšija u džennetu. A to može samo musliman, samo vjernik. Makar i onaj griješnik vjernik. Zato nije dobro ljude čim vidiš, kaže, vi ste džehnemlije. Koji džehnemlije blan? Pa nisi ti kadija. Pa nisi ti vratar dženneta ti puštaš koga hoćeš ili džehennema da ga ti trpaš unutra. Nemojte ljudi vi biti kadije. Nemojte vi biti vratari dženneta ili džehennema. Allah je posebno odredio meleke za to mjesto. Oni imaju svoju poziciju. Nemojte vi se kvartati u to. Nego čim vidiš svoj brata, makar najveći griješnik, gledaj, prilazi mu, čuvaj ga, sačuvaj ga. Budi pažli prema njemu. Jer možda ćeš ti biti taj koji ćeš ga izvući da on s tobom direktno ide u, u džennet, bez odlaska u džennem, gdje će biti hiljade godina, pa će biti vraćen u džennet. Jer najveći Musliman koji je najveći griješnik bio, kaže poslanika, ali je vjerovao u Allaha. Ništa drugo nije radio. Znači, nema ni namaza, nema ni posta, nema ni ništa. Samo je vjerovao da ima Allah jedan, jedini, nikomu to nije mogao pobrkati. Ali imao grijeha, imao je svega. I on će biti u vatri, stotine godina, Allah zna, milione godina. Ali kaže poslanika, ali je salam, Allah mu je pokazao, kaže, gledao sam posljednijeg čovjeka Kako izlazi iz žehennema posljednjeg čovjeka, to je svjernika, mu'mina, koji je bio u žehennemu, imao je griha, puno puno harama, puno griha, farzove izostavljaju, ali je vjeru u Allah. Pa se to je najgoriji musliman. Zapamtite, dobro? Slušajte me dobro, v hadijs je vjeru doosloja. Najgoriji musliman. Ne može gori od njega. Najviše harama činio, farzove nije radio, ali je vjeru u Allah. I on će izaći jednog dana iz džennema u džennetu. Biće tvoj prijatelj u džennetu. Zato ne može nikoga smatrati poniženim. Biće on tvoj komšija sutra u džennetu. Zajedno ćete vi biti. I kaže poslanika, ali se vam to ilustrativno opisuje. I on će izaći iz džennema, ali toliko je prveo u džennemu da je sav izgorio. On će kao ugljen puzati. Neće moći ići na svoje dvije noge. Toliko je izgorio od griha koje je imao. Ali će Allah da dati mogućnost zbog šehadeta Nije šala. Ešhedu la ilaha illa Allah. Vašhedu anna Muhammeden abduhu u rasulu. Nije djelba. imam imame bu Hanife u mu'allimu kojemu naučio djete šahadet samo i fatihu. Uzio je kesu zlatnika i odnije o tom imamo. Kaže, evo, zaslužio si, moje si djete naučio šahadet i fatihu. I kesu zlatnika. Imam kad je to video Sovječe, dješ toliko, kjesu zlatnika, samo za mnogo malo što naučio. I vrati imamo je Hanife. Pošeli djete, kaže, vraći dječi uzeti kjesu zlatnika, samo naučio djete njegovo šehadetu i fatihi. A onda Ebu Hanife njemu poručuje, e moj ahbabu, kada ne znaš koja je vrijedno šehadeta i fatihi, vrati ti to zlato, vidim, ja ne znaš ti cijentu. Jer ti da znaš šta znači šahadet, evo vidite, šahadet će ovog čovjeka izvući iz džahnema. Da nije bilo šahadeta, nikad ne bi izašao iz njega. On će izaći jednog dana, iako je gorio dobro, ono dobro izgorio, ko ona tava, jel' da, se zagori, kad nešto pržimo. Tako će biti izgoren, ali će izaći. Pa će ga onda hurije lijepo tamo masirati, sredzivati, milovati, da viš kako se brzo poravi. <laughs> Na subonico, paraviš, da su bolnici oporaviš da ne tamo kad hurija vidiš. Odma odma si ti onda i bolestan postaješ zdrav ona kada ne priđu. A to su takve ljepoce koje kaže Allah u Kur'anu definira vize suru Rahman koje nije dodirno ni čovjek ni džin. Niko je nije dirno. Niko. Hm? I takva ti dođe da te liječi. I da ti one rane cijeliva koje si imao. <laughs> I taj kad je izašao sad prvo što želi da mu se napit vode ljudima i tamo je uključala voda kad pije u džennemu da se napit vode i onda kaže jarabi daj samo do, do kakvog izvora i vidi izvor tamo i on potrči tamo pužući ide ka izvoru kar jarabi samo do onog izvora ima neko stablo ima i hlada jer tamo nema hlada čita on džennemu nigde hlada nema nigde hlada nema i onda on trči da dođe do toga puže i da se napije hladne vode Kad je stigao tamo, napio se, zadovolio se i kaže, jara bi tebi hvala. A onda vidi tamo još ljepši izvor i još ljepši hlad. Kaže, dragi moj gospodar, samo daj mi do onog hlada i do onog izvora. Kaže, moj robe si rekao, samo do te pustim, da nećeš više. Kaže, ništa ti više neću trašta toga. I dođe, Allah ga pusti do tog izvora. I dođe do tog izvora, napije se vode, stane malo u hladu i vidi dženetska vrata otvorena. Djeca se tamo igraju, čuju se žene, se smiju ljudi, uživanje pravo, Teferić onaj pravi u dženetu, onaj džajs, halal, Teferić uživaju sa hurijama, sa drugom rajom, to je uživa, uživanje pravo i kad je to vidio Ah, da nešto uhvati, kaže, Jarabi, Rabbi, daj samo eto da iza vrata ženite da uđem, ima i tamo one vode, vidio, vidio, ne vode, vidi je, vidi one hladove, samo tamo, eto ne treba mi ja, ono što mi kažemo u proči, daj mi samo kod vrata." <laughs> I onda mu Allah kaže, "Pa moj robe, zar nije se rekao da da duotla i da ništa više? Ama samo me pusti duotla i ništa viši." I onda ćemo Allah reći, pa sta ovo, braćo moja draga? Čovjek koji samo ima jedan šahadat, ne šahadat nego ima u vjeru u Allaha, ništa drugo. Reći će onda Allah Moj robe, evo ti dženneta koliko dunjaluk i još toliko Koliko čitav dunjaluk ćeš dobit dženneta prostranstvo džennesku Paljeste, koliko čitav dunjaluk i još toliko ti dajem Zato što je šehadet izgovorio <laughs> Ljudi moji, mi nismo ni svjesni šta znači šehadet A te ne govorim vaš namaz Da ne govorim vaš post, da ne govorim vaša sadaka. Samo ako bude iskreno im Allaha obavljena. A kad ima šehadet, on u stvari treba da te potiče za neke druge stvari. Zato je nama Allah stalno dao da se vraćamo u naše džamije, da učimo... Jel' tako ono što učimo? Da učimo ih dinastiratelnost takvim. Iako smo na pravom putu i kad dođemo da nas održi na tome, jer vidite koliko ljudi danas muslimana se bore jedni protiv drugi u ovim iskušenjima koje smo mi, na, nažalost, nasjeli na ono što nam je šeitan razbacao o malo košćica, dunjalučkih šičara koje je razbacao, pa brat, brata ubija samo što drugačije misli. Ko nam je dao potvrdu za to? Sjećam se jednoga kaže... Mi, ovako, mi smo u pravu, ja njemu kažem halali, brate, ali ja sam mislio da Džibril više objavu ne donosi. Ja sam mislio da je sa našim poslanikom, ali i selama objava završena. Kaže, jeste pa, ko to kaže da nije završena je? Reku, ja kako vidim nije, jer je samo poslanik, ali i mogu da kaže ovo je istina. Jer mu je Allah to potvrdio preko melaka Džibrila. A ko od nas može da kaže ovo je, osim koji je ajet, koji je vrdosven hadis, to možemo reći da je istina. Ovo što ja nekada govorim, ti moram slobodno kazati, izvini, ja se ne slažem s ti. Jer nije ovo govor od Allaha što ja govorim. I ja sad mogu govoriti, a ne mora tako biti. I koje sad u pravu kad pogledate dvije suprostilne vojse, naši momci odu tamo, čuli ste, i to je po zakonu, našem je zabranjeno, a i po islamu da ti ideš da brata svoga ubijaš. Jer i ubijeni i ubica idu u džehennem, kaže poslanik Ali Salaam. Pa ashabi kažu, kad se dvojica muslimana susretnu, pa jedan drugog ubije. Poslanik Ali selam kaže, i ubijeni i ubica idu u džehennem. A onda kaže, jedan od ashaba Allahov, poslaniče, mi znamo da je ubijeni žrtvan, ali što da ide ubijeni, ubica, da je, oni u džehennem ide u redu, ubija. Ali što ovaj koji je ubijen? Kaže, i on bi ubio njega, da ovaj nije njega. Vidite? Zato musliman ne može podići ruku na brata muslimana. Ne može. Čim je digne, džahennem ima da ga stigne. Ne imamo druge. Razumijete? Nema ima dizna. Džaba ti sad govori, ja to radim u ime islamske države, ja ume. Koje islamske države? Ko imaš potvrdu, tebi to Melek Džibriju donio. Kao što je poslala Nikola selam donio. I on je imao direktive od Allaha kada će koji potez da sačini i dok ne ispunimo takve uvjete, nemamo pravo tražiti od ljudi da rade ovo što danas rade u svijetu. E zato kažem, braću moja draga, obzirno da ovo vrijeme vidim brzo leti, a ja tek krenu sa uvodom u našu lijepu temu o iskušenjima koja je poslanik, ali i salatu selam, spominjao u svojim brojnim hadisima, u brojnim svojim zbirkama hadisa, da znate da je uvijek govorio da će ova iskušenja u stvari čistiti nas od raznih griha koji imamo u životu, u ovom svijetu. I samo da znate, ovi iskušenja će biti sve više i više. Prepremite se za njih, ali ne bojite se. Vjernik koji je vjernik, on iskušenja sve ljepše podnosi. Mi manje podnosimo ova iskušenja blagodati i mira nego smo provodili u ratu. U ratu su ljudi bili i bolji, i humaniji, I više jedni drugi je voljeli nego danas. Vidite da ovo iskušenje mira je opasnije za nas nego ono iskušenje. Tako se bolje ponašali. Tako i ovo iskušenje, razni dilema i problema za muslimana koji je vjernik samog očvršćava. Jer čovjek kad prođe vatru, on je sve čvršći. Jer vidjeli ste pravo, zlato, ah, abo i brato, ono bude pravo kad prođe vatru. Čelik koji je pravi, koji je očičeno svi, oni natruha troske, on je natruha troske, oni pravi kada prođe vatru i to 1200 stepeni celzija treba da prođe da bi bio čelik i da onda bude takav metal koga niko razbiti ne može, razumijete? I vjernik, Allah hoće od nas da napravi čelik, hoće da napravi zlato da sijamo svojim ponašanjem, svojom voljom, svojom ljepotom, svojom dobrotom, svojim odnosom prema drugom bratu, prema okolini u kojoj živimo, mrtvo i mrtvoj živo i živoj prirodi, prema svemu da, da vidi jedan poseban odnos i zato ova iskušenja kroz koja mi prolazimo treba uvijek da nas vrate na ovu stazu i da vidite kako je poslanika ili se smatrao iskušenja mehanizmom čišćenja ljudi na ovome svijetu, odaglavanja svega što ne valja i odabiranja Reprezentacije koja je sigurna i provjerena. Jer svaki futbaler vidjeli su u reprezentaciji da bi mogao da igra, on mora nekoliko puta dnevno trenirati, bar dva puta da izdrži iz 90 minuta u Baždarovićovoj je tako reprezentaciji. Ako bude koji produžetak, još pola sajata znači 120 minuta. Da bi to odradio, on mora imati dobre napore. E nema ni muslimana bez napora. Hoćeš po džennetu da trčiš tamo gdje je onaj zeleni tepi, najveći koji ima u kosmosu, e ti je džennet. Ardu, ardu, sema, vati, val ardu. Prostran koliko nebesa i zemlja, toliko je džennet. Pa ljudi, znati koliko je taj stadion, onaj zeleni tamo, onaj tepi u džennetu. Prostran koliko nebesa i zemlja. I kako ćeš ti ići ako nimaš kondiciju? Dakle, moraš imati kondiciju, onaj spremu, moraš imati formu. I zato mi imamo podne, Saba, Kindiju, Akšan, Jaciju. To su trenizi naši. Imamo odolazak u džamiju, stalno povred, namaza između, namaza imamo. Dersi, imamo predavanje. To je jedan trening ti treniraš svoju dušu. Kako da ostaneš ovdje, a da ne pohitiš kući pa da gledaš neku seriju koja će ti nametnuti neke standarde i kriterije koji ćete u stvari odvoditi od vjere. One su onako slatke, one su privlačne, zato Ali Isalam kaže, dunja hulvetun hadire, dunja luk je ta bašta, ona lijepa, ona tebe izaziva, i sve nas fino izaziva. I ti misli da je to dobro, a na sunjem danu, ha, šta si uradio ti plemeniti stvari? Pa ćete vidjeti da jedno vaše druženje između Ašama i Jacije na ovim tribinama ovdje će biti vrednije, od milion serija, milion filmova, milion koncerata, milion utakmica, milion raznih čudesa koja nam pružaju šeitani, njegovi deđali, koji se rasprost, rasprostralni i čitavom dunjaluku, koji dijeluju preko TV stanica, radio emisija, printani medija, koji dijeluju preko društvenih mreža, koji šire taj fesad i zato mi smo dužni kao vjernici da smanjujemo taj fesad. Mi gdje ga se pojavimo treba uključivati nur, Svjetlo. U ovoj džami, ako uđemo pa ne pritisnemo onaj tamo taster, mi neće imati svjetla ovdje. Zato mi kad uđemo na društvene mreže, pritisni neki nur, izbaci neki ajet, napiši neki hadis, napiši neko lijepo pravilo, napiši nešto pozitivno. Kaže svom komšniku je human, iznesi to, nemo da ne izna se samo ovo smeće što imamo na našim medijima, kad gledaš dnevnik, ti odmah misliš da je ovo najgora zemlja i odma bi se spakovo ona i bježu što dalje, i svoje bi dijete vodio, kod je negdje bolje, vidjet ćete. uskoro ćete vidjeti kako će čitavom svijetu zavladati haos. Pa ćeš vidjeti, je najbolje u a. abav. Vidjet ćeš, samo čekajte. Jer svi ovi što sad rade, dobiće sutra naplotu s kamatama, jer oni ubijaju muslimane A Allah voli muslimane. A kad Allah počne nje da sređuje, videćete. Pa ćeš videti kako ti je najbolje ovdje. Prema tome nemoj ti puno bježati. Djego se ti obratiš Allahu, on je tvoj Allah. Allahova zemlja je prostrana. Djego dođeš, ona je Allahova zemlja. I naš cifet efend u Australiji ima Allaha u zemlji. I kenguri su Allahova stvorenja. Djego dođeš što Allahova zemlja, el tako? Razumijete? Sude je Allahova zemlja. Ne treba bježati negdje, jer ti ne znaš gdje će doći Allahova kazna i kako će ove izazvati. I ova iskušenja su teška. Treba to prevladati, braću moja draga. Ali mi imamo, hvala Bogu, snagu. Zato što imamo Kur'an, imamo sunnet, imamo putovođe. imamo poslanika ali i salam koji nam pokazao kako kroz ta iskušenja mi treba u stvari da jačamo. I kako ta iskušenja nakon njih dolazi slast i pobjeda. Inna. Ba de la usri jusra, nakon teškoće, belaja, problema, dolazi jusr, olakšanje, rahatno. Dolazi i doći će ljudi, vidjet ćete. jer Allah je zacrtao da se pojaviti oni koji će napraviti red, harmoniju na ovome svijetu prije nego što ovaj dunjalu bude uklanjen i ukinut. A sve oni koji su problemi na red, doće na odgovornost još na ovome svijetu, da ne govorimo na onome svijetu. Tako je Allah zacrtao. To niko promijeniti ne može. Ove velike sile, to se više vrtije, sve više padaju u bezdan, više padaju u haos. I vidite da niko to ne može spriječiti. Nema te nauke, tehnologije koja može spriječiti Allahovu pravdu koju će on uspostaviti na ovome svijetu. A ono što je za nas bitno, jer mi ne znamo kad će se doći do te pravde, možda ne zahvati za naše života, jel, mi to ne znamo, možda da naše djeci, naše dje Ali je bitno mi da jedno znamo, dok budemo vjernici muslimani, Allahu jedino predani i odani, onda znamo da ćemo doći na sudnji dan i to ćemo biti bez grijeha. E sad ovo je vrlo zanimljivo. Mi u metemima nas imami ovi ovaj uče kao djecu da samo poslanici imaju svojstvo koje se zove ismet, nepogrešivost. Samo su oni bili nepogrešivi. Međutim, vidite ta poslanik alaih salam kaže, sa ovim ćemo završiti naš dio predavanja vezano za ovu tribinu, kaže poslanik alaih salamu hadijskog abilježi imam tirmizi u svome sunanu, hadijsi ocijenjen kao vjero Kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, ma je zalul balau bil mu'mini val mu'mineti fi nefsihi va veledihi va malihi hatta jalka Allahe ta'ala vam aleyhi khati'atun. Dobro, poslušajte prijevod ovog Adisa. Pa ište vidjeti kako lomimo iblisan. Poslušajte. Kaže poslanik Ali Salam. Vjernika, mu'mina, vjernika i vjernicu. Ne kaže Ćafira, munafika, ne vjernika, ne. Vjernika i vjernicu. Allah će stalno sukobljavati sa iskušenjima Belajima i problemima fi hi u njihovim životima zdravlju njihovom videli sad od jednog čovjeka eno vidim na društvenim mrežama mladić maturant nema ni 20. godina i stvarnika enoga lego najveći ujutru pisao diplomski rad za srednju školu i samo malo lego da odmori i dijete preselilo sad živ sad mrtav Kaže poslanik, ale i salam, razna iskušenja će ga satirati vjernika i vjernicu. U njegovom životu, u životima njegove djece, sad možete misliti kako je babi mami, ona, maturanta, očekuje samo da maturira još, a dijete preseli i to nikoga nije ni dirnu, ni dodirnuo. A on preseli sa 18, 19, 20 godina. Mamak prelijep je na slici, ako ste gledali, prelijep. Ali žaba je, to je Allaho iskušenje. Tako Allah daje iskušenja vjerniku. Dakle, u njihovim životima i u njihovom bolesti ili, ili zdravlju, u životima njihove djece, malihi, i u njihovom metku, pa imaš jednom poplo da ti odnese sve. Nemaš ništa. To Allah daje. Ali zašto? E, zato. Vidite što kaže na kraju ovoga hadisa, alaih selam. Hatta jalka Allahe teala, wama alihi hatijetun da bi Allah na sudnjem danu tog čovjeka doveo, a na njemu nema ni jedan jedini grije. Ni jedan jedini grije. Videćete vi šta je ljepota kad dođe Palestina sutra pred Allahom, a nema ni jednog grija. Zato ljudi, budite ponosni, volan, Kad dođeš dolaziš u dženne, dolaziš među poslanike, dolaziš među šehide, dolaziš među naše dede i nane koji su čuvali ovu vjeru ovde na ovim prostorima, dolaziš među hurije koje nije dodirno ni čovjek ni džin prije tebe, dolaziš među gilmane, tu omladinu džennesku koja te služi sa svim vrstima pića, voća i svega ostalog, molam koja je to razlika, Za to budite ponosni. Kada nas muslimane svi borli glave, šta imaš da oboraš glavu, volam, pa na pravom putu. Ti kad pobjediš, ti si pobjedio. Ti kad remiziraš, ti si pobjedio. Ti kad izgubiš na dunjaluku, ti si pobjedio. Jer samo je musliman apsolutni pobjednik, niko drugi nije, ljudi moji. I ti vidiš muslimani bezumljeni, naprativ. Nema veze šta se desilo. Bio živ, ne bio živ bio u leđima prav, bio u kriv, sve je ti ode u džennet, inša Allahu Teala, ako si vjerni. Zato se te vjere i vrlo je bitno, ostat karakter, ljudi moji, nemojte biti kao vas padala, što imate ovih dušmana, Naši čak među nama, koji su izdajnici, koji su špijuni za tuđje interese, nemojte ljudi moji blande, ovaj život leti proleti ode, nestade. Evo ja na kraju zahvaljujem još Allahu, Džalšanu, što nam je omogućio da se družimo zajedno, da svi profitiramo, oni koji govore, oni koji organiziraju, oni koji snimaju, oni koji sjede, oni koji gledaju, oni koji su prisutni, svi imaju profit od toga, a nikome se neće umanjiti nagrada od onoga što drugi uradi. premo tome što go drugi uradi, a jedan uradi onom se uvijek piše, a drugom se ne umanjije. To jedino imamo Allah u matematici i njegovom računu. Evo na kraju se zahvaljujem i našim glavnom imamu Mežlisu i imamu ovog rađemate, svima vama. Koji ste nam kazali čas da dođete večeras da se zajedno družimo i da predstavimo ovo od jedni od najznačajnijih dijela uopće u istoriji islama i u islamskoj kulturi civilizaciji to je Muslimova zbirka hadisa koju imam muslim sakupljao punih 15 godina i radio na tom dijelu. Ekulukavli Gaza. Kestakallahu alayhi ala sayyidina Muhammedin wa ala alihi wasabihin salam.